Tardatu izana Baina lehenengo momentutik bai hor zegoen, beste gauza bada eguneroko kontuak zer, zertara garmatzaten baina gogoa beti hor. Posten garaaba, Guzain eta zain egon gara, aste batean bai eta horrengoan ere bai etorri gara, ia lortzen genuen xeerezaadeen arxiborako tartetxo bat auurkitzea zuk. Askotan buelta man dugu, Tristerik, gure kabuz irakurtzeko adorerik ere izan gabe.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 Jolengabiria irakurtzerak omiratu genuenean, esan genion mesedez proposatzeko bere guztoko ipuin bat, eta berak ezuen zalantzarik izan, Jovanino Garezkiren irugarren historioa izeneko ipuina proposatu zigun. Prezio berean, eskatu genion, ipuina horren zarreratxo bat prestatzeko, kontatzeko gure entzulei zergatik gustatzen zaion hainbeste ipuina Berak baietz esan zegoen gentiltasun handiz, Grabazioaren egunerako ordea ezin izan zuen ekipo prestaturakeitz aurre hori, baina Jolengabiria itzeko pertsona da eta agindutakoa beti betetzen duenez, beranduxeago bada ere, sarrera hori prestatu digu. eta orain guk irakurriko dugu beraren partez. What is gentlemen?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 horretarako arrazoiak ulertzen ez ditudan gauzak. Baina, jendeak ez du ulertzen zer ikusten dio dan narrazio honi, eta egia esatera, lurraldea arrazoen aligietan murgilduta, neukere ez du lar ondo entenitzen guztu honen zergatia. Izan, baditut arrazoiak ipuñonekiko joera justifikatzeko, eta iruditzen zait pisuzko arrazoiak ere izan daitezkeela, ondo saltzen asmatuzkero Baina batez ere, ezik eta sentimentala deritzen arrazoi guzti subjektiboa agusitzen da hemen, eta horren inguruan ezin ezinda gehiagia argudiatu. Ez kontra, ez eta are gutxiagora indik nire kasuan bezala alde. Amaboz bat urten ituela irakurrenuen lehen aldiz guarezkiren kontakizun hau, gaztelani asko bertzioan, eta txunditu egin ninduen. Dela neurekabuz deskubritu noelako,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 eta betiko geratzen da zure baita nabia egin da, dago asko ere azalpen handiagorik He er nadin saiatu beraz. Ipuina hau, hirugarren istorioa, Joovanino Gorezki ititaliarraen libururik ezagunenetik dago aerrata. Camilo abadearen eta peponeakaaren liskarrra kontatzen dituen on Camilo obratik alegia. Koldo bigguk euskeratu zuen bimilata batean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 Neska bat irten zen zoroetatik, eskuan zaskibagamala eta deihi egin nion. Hemeretzi bat urte izango zituen, Ni baino garaiagoa eta ondo osatua zelako. Utzi dazu zure zorbaldara igotzen, esan nion. Neskak zazkial lurrean utzi eta zorbaldara igo ninzaion. Adarrak aran hori pilloa zeukan eta bete eginuen ire alkandora barrua Zabaldu mantal hori, erdibana egingo dugu, ezan nion eskari. Ezela beharrezkoa erantzun zuen eskak. Ez alzaizkizu gustatzen aranak, galdetu nuen. Bai, baina nik nahi dudanean arditzaket? Azaldu zuen berak. Arbola honirea da, ambizinaiz. Amala urte nituen nik orduan, eta galtza motzak nituen. Baina igeltzero laguntza jenen bilen, eta inori ez nion beldurrik. Bera ni baino dezente gara zen, eta emakume baten itxura osoa zuen. Gentearen lepotik barre egiten duzuzuk, otsegin nuen begi dada gaiztoa ipiniz. Baina zuri muturreko bat emateko gauza ere ba naiz, hankaluse itxuzi horri. Ez zuen tutik ere erantzun. Handik bi arratxalderen buruan aurkitun nuen berriz, bidetxo berean. Kaixo hankaluse, egin nio noiu.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 Asebete geroago, urrundik ikusi nuen re aurrean. Mutil baten ondoan sebilela eta amorru handia etorri zitzaidan. Pedalen gainean alttzatu eta indar biziz hasi intzaaien eragiten. Mutillaren ganin metro pare batera bira egin eta ondoti pasatzean bizkarreko ederra emanion. Bai eta lurrean pikua bat baitz bezala utzi ere. Atzetik emagagaldu seme hotxe egiten zidala entzunuen.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 Gaur egungo mutilek barregura ematen dute bizikleta ibiltzen direnean. Lokatzetakoak, txirrinak, balastak, argi elektrikoak, abiadura aldagailuak, denetik edukitzen dute. Nik ordea erdoiak jandako frera zar bat neukan. Baina plasako 16 armaia jaisteko ez nintzen bain ere bizikletatik jaisten. Eskulekuei gerbi txirrindulariaren modura helduta, tximista baten pare jaisten nintzen gohitibera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 galdetu zidana apeka. Neronek ere eznekien, meia sola du. Argatik, erantzu nuen. Ba, atera behar duzu paseatzera, edo bestela nirekin. Hemen urte dauzkat eta zuk, ama lau gehiain jota. Esan zuen deskak. Hemen sortzi behintzat eukiko bazenitu, bestela izango zen. Ni emakumea naiz orain eta zu mutiko bat besterik ez. Baitxaron ezazunik emezortzi urte izan arte, oio egin nuen. Eta ezi biligero beste gizonezko batekin, bestela ikusiko duzu. Garei hartan ikeltxero laguntza jenen bilen, eta inori ez nion beldurrik. Emakumei buruzko izketaren bat entzuten nuenean, zutitu eta hankagiten nuen. Piperrik ere zidaten inporta emakumeak. Baian ezka hark ezuen tuntunarena egin behar beste gizonezkoekin. La urtez, arratsaldero ikusten nuen ezka, igandetan izan ezik. Han egon no izen beti, irugarren telegrafoa bearen ondoan, fabrika handira bidean. Euria ari basuen, bere polita zabalik izaten zuen. Ez nintzen behin ere gelditu. Agur, zatenion igarotzean. Agur, erantzuten zidan. Hemen sortzi urte betenituen egunean jaitzin nintzen bizikletatik. Hemen sortzi urte dauzkat, Sanion. Orain irekin atera zaitezke paseatzera. Tuntunarena egiten baduzu, muturreko bat emango dizut baina. Berak geita iru urte euskan orduan, eta emakume bete zen. Baina begiak... Ura bezain argiz Euskan artean ere, eta APK hitz egiten zuen beti bezala. Zuke mesortzi urte dauzkazu. Erantzun zidan. Baina niko geta iru, mutilekarrikai egin golidakete zu bezalako gazte bateken ikusizkero. Bizikleta lurrera erortzen utzi nuen eta arriza bat hartuta esan nion. Ikustenango izolagai ura, irugarren abearen gainiko lehena, bai egin zuen buruaz. Bete-betean jon Eta burdinezko kakua besterik esengedatu arra bezein biluzik. Butiloiek, hotsegin nuen, beste horren beste egiten ikasi beharko dute, guri harrika zibaino lehen. Esateagatik esan dut. Azaldu zuen, neskak. Ez dago ondo, emakume bat adinera eldugabe dagoen batekin ibiltzea. Soldadutza eginda bazenu behintzat? Kapelaren bizera erabat eskerretara bidatu nuen. Aizun ezka, sosotzat hartu alnauzu, soldadutza egiten dudanean ogeita bat urteukiko ditut, eta zuke ogeita zei, eta orduan berriro aterako zara kontu berarekin. Ez, erantzun zuen berak. Hemen eta hogeita iru urte izan, edo geta bat eta hogeita zei izan, sekulako aldea dago. Zenbat eta horre dago joan, orduan eta xola gutxiago adinen arteko aldeak. Gizon bateko hogeita bat urte izan, edo geta zei izan, gauza bera da. Arrazoi zuzena iruditu zitzaidan, baina nis nintzen zarean erraz harrapatzeko moduko arraina. Orduan, soldadutza egin ondoren jarraituko dugu izketan, esan nuen zelara jauzi egin ez. Baina kontuz gero, itzultzen aizenean espazaituta aurkitzen, suri muturreko bat ematera joango naiz, baita zeure aitaren oeazpian basaude ere arratsaldero ikusten nuen hirugarren argia abearen ondoan geldi. Beina ez nintzen bain ere gelditu. Arratsaldeon esaten honik eta arratsaldeon erantzuten berak. Soldadu deitu nindutenean? Oiu egin nion. Bihar joan bardu solduttzra. Kusi arte! Erantzun zuen berak. Oren honetan naiz hasiko nire soldadu bizitza guztia gogoratzen, ortzei hilabete egin dituen eta erregimentuan etxekoa bezalakoa nintzen. Hiru hilabeteko intruszioa egingo nuen, esan daiteke gauero egoten nintzen guartel barruan edo urteteko gaimeni gabe. Hemeretzi labeteak igaro eta berela bidade ninduten etxera. Artsaldean iritsi nintzen, eta uniformea erantzi ere egin gabe, bizikletara igo eta fabrikara bideti sartu nintzen Neska, hark, berriroa itzakiak ateratzen bazizkidan, bizikleta hartut joko nuen bizkarrean. Poliki-poliki juntzen ari zen, eta nit tximista baten pare ninduan, non deabru aurkitu beharro tenuen pentsatuz. Baina ez nuen bila ibili beharrik bateri izan. Neska, han zegoen, nire zain hirugarren telegrafoa beharen ondoan. Utzi nuenean bezalako zea zen, eta begiak ere betikoak, berdin-berdinak. Haren aurrean gelditu nintzen. Bukatu dut, esanion, lizentzia erakutsiz. Italia eserita dago eta horren mugagabeko gabeko lizentzia izan nahi du. Italia zutik egonez gero aldi baterako lizentzia nahi du. Gauza politika da hori. Erantzun zuen berak. Deabru atzetik banu bezalako aviada sibilen nintzen eta leor-leorran eukanestarria. Behinolako aran hori haietako pare bat gustura jango nituzke neskak asperen egin zuen. Sentitzen dut, baina, arbola erre egin zen. Erre? Ezan nuen harrituta. Nondik eta nora erretzen dira aran ondoak? Duela ze hilabete gartatu zen. Erantzun zuen, neskak. Gau batean, lazat zu hartu, eta etxe osoa eta baratzeko arbola guztiak erreziren, poxpoloak bali dabezala. Den dena erre zen. Handik bihordutara, neskak,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 Ezan nuen azkenik. Zure zain egon naiz. Asperen egin zuen berak. Erruan nirea ez dela izan erakusteko. Joan nahiteke orain. Niko horita bat urten Euskan Norduan eta iruro horita ma fusilarekin egiten nuen arma erakustea. Pasatzen ikusten nindutenean, neskek bularra ateratzen zuten generalaren errebistan baleude bezala. Eta begi hartza bukatzen zitzaien arte begiratzen zidaten. Orduen? Errepikatu zuen ezkaka apeka. Johan behar aldut? Ez, nik erantzun. Nik beste zerbitzu hau bukatu arte itxaron behar nauzu. Ez di joko maitea? Ongi. Esan zuen berak. Eta irri barrez ari zela iruditu zitzaidan. Baina niri ez zaizkit gehiei gustatzen tontokeria hauek eta berea laigo nintzen bizikletara. Orain 12 urte badira gauero gauero elkar ikusten dugula. Niaren ondoti pasatu eta ere naiz egiten bizikletatik. Agur. Agur. Ulartzen. Kontua bada tabernan parranda pitin bat egitea, kantatu eta horrela, beti prest. Besterik ez ordea, Nik badaukan direne ska. Arratsaldera aurkitzen dut fabrika handira bideko 3. telegrafoa bearen ondoan nire zain. Gaurko atalean irakurriko dugun ipuina, lehen esan bezala, Julen Gabriak idatztetako faufteil izeneko ipuina da. Orain, zertsela da batzuk emango ditut Julen Gabriaren lanaz, albalo rabelik aun jambendien ziklopeidan idatztetako artikulotik hartuak. Julen Gabriak aldakaukoa da, soziologian eta enpresazientzietan egin egintzituen ikasketak, eta itzultzalia dale bairu ikastegian. Ipuinak eleberdeak, omentzako ipuinak, idoiak, hitzulpenak eta egin ditu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 Bueno, nikuzte dut liburuaren hitzaurrean edo Xavier Mendiguren ekidatzen zuen, ba, gaur eguneko mitologia edo hori litzatekela, litzatekeela, ez? Nolabait eta, bueno, badu badu zerbait urtik, ez? Azken baten, ba, gure beldurrak ateratzeko tresna bada eta eta gure zera hoieke provokatzekoa, ez? Barruan ditugun kirio hoiek edo nolabait provokatzekoa, ez? Eta alde horretatik, ba, ba bizirik daude Berrituz doaz gainera ez, ba, Internetik zegoenean zegoen horri buruzko kondairauran hori, baina orain bad daude, eta beti belaunaldi aldi bat lehengoak mantentzen dira eta eta berria sortuz. Ba, Nike Ipuina hau irakoren nauenean argedatu zenean asko gustatu zitzaidan eta gaur, Lehen irakurri duguen Gudezkiren Ipuinaren ostean, bien arteko kontrasteak iruditzen zaite oso iradokizun politak eta interesgarriak sortzen dituela. Eta beraz, ba geihagoko barik ekingo diogu Jolen Gabiriak eta nik neuk Fofteil Ipuina irakurtzeari, kontuz kontuz beldurgarria izugarria data. Fofteil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 Baina ez, badago bat. Eta, beno, haudenek esaten dute, antzezpenaren satiri garrantzitsuena da, benetako historia dela esatea, baki beldurra sartzen azteko ta. Eta ziur naiz ez duzu lasinetxiko esaten maizu tau bai hau benetakoa dela. <risa> bai. bai, bai, bai. Nigandik urbil zegoen horbaiten eskalagunaren lagun bati gertatu zitzaion. <risa> Beti bezala. Ez, ez, ez. Lagun baten laguna kontatuak izaten dira normalean. Hau ordea,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 Imaginatu hemen dikila betera norbaite tortzen zai dala, eta historio bera kontatzen didala. <risa> bai, bere lagun batek hartatu zitza jola esan ez. Jode, o, orain salantzan utzin eusuk kontatzenan mereziote duen. Nai baduzu ez diote kontatuko. Bale, prest? Bai, baina detaile guztiekin, eh? Mm -hmm. Ba, tipo horren neskalauna ingelesa zen. Bristol-Londoko herrizka batekoa, orain estabiltza batera. Neskak eskozian ikasten zuen, Edinburgon.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 Baedinburgo nere launeska zeuden pizu batean bizitzen. Euretako bat, aipatutako neskalagun hori. Bat edi zen, ematen du mutili zen edala, baina ez neska zen. Helen, Janet eta Chris, hori tipoaren laguna. Helenek arte dramatikoa ikasten zuen, aktore izateko balio du horrek. Kasu honetan aktoreza. Janetek beste zerbait, uste dut arkitektura edo antzeko zeho zer.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 Orduan goratzen dira sutar, bai bai, eta gutxien uste duzun momentuan hortzea agertzen sarete atariko chirrina. Jo, z, larrua jotzeko jogoa du, <güls> duzuela esanez. Neska, guai, neska. Ulertzen da ituztean egunean bolandera botako ditut herriko pasaren. Eh, bai, ba, ba, segi, Beno, va, ba, Crisek bere apuntea jaso zituen, eta mutilaren pisura joan zen. Esan dizu le ere tipo hori ondo zagutzen dudala. Historioa, sinisteko moduko datua da hori, ez uste? Ja. Beno, va ba, iritsi zen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 Arrua jozuten, reki irraka, reki eta kriz ikasten hasi zen jarraian. Temporatxoa pasatu eta gero, nesken despistea batak izu. Pizuan, nesken pizuan, apunte batzuk astu zituela gogoratu zen. Noski, nahiko berandu ere basen, eta maiatze izan arren Edimburgo oso iparaldean dago, ez taki basen egien. Ez, jakin bari. Ah, bueno. Eta sekularko hotza egiteaz gain, inorreztabil mm. Ba hori, mesedez, joango zara nire apunteen bila? Bueno, ez dizut tipuaren izenik aipatu, baina berdin dio, ez naiz deta iezalea. Kontu gara tipuak guai etzeran egoteko lasai ikasten eta ekarriko zizkiola falta faltaz aizkionak. Kriseke eman zion pizuko biltza, esan zion ediren gelan utzi zituela falta faltaz aizkion ditzoz apunteak, eta kontu zibiltzeko, agian edi lotan eongo zela, eta ez egiteko zara askorik, vale, perfectu. Joan zen tipua, pasatu zen denpora bat, pasatu zen denpora asko,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 Itzuli zen Jaira, bueltatu zien giltsa Helen eta jeneteri eta bere mutilaren pisura abiatu zen ikasten jarraitzeko. gogoz. Bidetik ordea arduratuta joan zen, bere laguna non sartu dotezen galdezka. Iditzen pisura eta han ere zegoen morroia. Azkenean alde batetik gasi beharragatik eta bestalde batetik arduragatik lorik egin gabe harrapatu zuen egun Santia Kris. Lortzen duzu, ezta? Seitzen didazu. Bai, bai, bai. Vale. Benoba. Goizean bere Krisberepizura bueltatu zen, eta heltzeko metro batzu geratzen sitzaizkiola, jentetzaisugarria ikusi zuen atariaren inguruan poliziaren autoak, ambulantziak eta bar. Aiba, pentsatu zuen. Beno, nik ez dakit hori pentsatu zuen, baina normalena hori da, ezta, antzeko zerbait pentsatzea. Hai ba, hori. Aiba, se gertatu da hor. Atariaren ondora irigatzean, Helen eta Ianek ikusi zituen polizia singuraturik. Negarrez eta urduri kriz, kriz, deitu zioten aurreko gauean jai hartanea ondako nezkek. Kriz! Taldeti polizia abirten eta krisen ondura joan ziren. Kristin Sanon Galdetu zioten. Eta noski, pera, kristin zanon zen. Ba, mesedez, la saiogon. Mesedez, la saitu. Pakizu ba, ze gertatu den? Eta berakidei harik eres. Zolan jakingo zuen ba. Torduan albiste eman zioten. Zure pizukide bat, edi, hilda aurkitu dugu. Bortzatua... Seksualki humilatua, eta modu ikaragarrian, asesinatua. Kris hasi zen, beste binezken antzera. Eta orduan polizia batek bezotik heldurik esan zion, baina beste zerbait dago. Krisek burua giratu zuen, irteteko puntuan zituen begia poliziariz uzenduz, beste zerbait. Bai, eta polizia tximurtutako papertxo bat eman zion. Krisek... Tratamendu psikiatrikoa behar izan zuen paperen jartzen zuena irakurri ondoren. Pozik egon gozara gelako argia espistea gaitik ezta? Historio hona. Hala iruditzen zain niri? Jode, oia zara ertzen zaitetak hau ba basentitu dut bizkarretik. Uf, ziniko izan behar zuen kabroiako lako zerbaiti dazteko, eh? Bai, inteligentea tipua, eh? Jode! Orduan zer, armairuan edo egongo zen, eta krise kukitu zuen sobrekamaren aspikoa ere, hila egongo zen ordurako. La leche! Baina honena da, zera, fou baten antzera, eskutuko zerbait dagoela bertan, alegia, ezagutzen ez denari, gizakiok diogun beldurra espimarratzen dela. Bestela imaginatu, krisek argia piztu izan balu bere lagunaren gorpua aurkituko zukean. Baina baita iltzailea ere. Baina zuen piztu eta iltzailea krisen ondo-ondoan egon zen honek bere punteak bilatzen zituen bitartean. Eta hori da, aintzuzen ere beldurra ematen duena. Gauez ez, OE azpian begiratzera bultzatzen gaituena. Eskutukoak ez, kutukoak, ez ematen du beldurra ezain beste eriotzak. Baizik eta zure ondoan egon arren ikusten ez duzunak. Bai, hori da. Historia guztietan gertatzen den zerbait da. Beti ondoan egoten dela arriskua. Ia, asala, asalaren onduan. Baina, historioa honek du berez beldurreke maten, iltzailaren azken mesura arte. Baina, hori ondorio bat baino, ezta, gizakiaren beldurraren ondorioa. Ze, mesuak dioena ez da, argia piztu izan behar zenu zure laguna aurkituko zenuen hilda, ez? Mezuaren esan da, kuku, hortxe, honintzen zure ondoan. Hulertzen hmm, duzera esan nahi dauzun. Eta gainera, beldurra sortzen duen pertsonaia ia, ia iku izaten da gehienetan.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 Benetan uste duzu egia gertatu zela? Bai, bai, bai. Eta iltzaila rapatu dut zuten? Ez, ez, ez, libre jarraitzen du. Ba, ez zaila izangoa rapatzen. Azken baten poliziak beredatu guztiak zituen, eta baita atzamaretako markak ere, eta arrasto organikoak, suposatzen dut. Hal ere, polizia pixka bat esageratu zuela, iruditzen zain niri. Ze ba? Hombre, nik astutu uste sexualkiu milatu nuenik. Ez dut uste inuenik? Zuk. Bai... Eta nain zer? izango dituzu bizitzen ari arizaren hau fou bat balitz bezala kontatzeko? Ni paso egiten dut honetaz. Ez da obario kontua. Ez du batera intentzio horik historio hori kontatzeko. Ez da orain goegoera hau inori kontatzeko ere. Egia esan, ez zait batera interesatzen. Historio nahi izan da, baina amaitu da. Oh, neska toga azte hausar bat, ez aizu interesatzen, ez aizu interesatzen jakitea, krisek zer moduz jotzen zuen larrua, ezta edo edik nolako erresistentzia egin zidan. Ez aizu interesatzen jakitea zer gertarakizuken, nire auton jote gaitik? Ez, baina astiroago joan mesedez. Ah, orainaz izara beldurtzen, ez da, horre beldurtzen zaitu. Astiroago! Interesatu beharko zaitu ba?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 ok ezagutzen dugu zer gertatu zen gero. guztiok baitugu lagunen bat, berelengusuaen koinatuaren ezagun bati gauza bera gertatu zitzaiola sin egingo duena. Plo eginez desagertu zen, gidariak milaka biderren zuen zuentorio hartan bezala. 4 Day deitzen diren historirietako eroibik egarra ezagutu zuten auto bateren barrugan. Kampamenduetako zuaren inguruan, behin eta berriro kontatu zioten autostoparen ipuinak, inoizetzioan beldoran direk eman. Baina historia horretan bezala, biktima, segundo luzez, luse egiz, geratu zen, kopilotuaren jarleku utzari bigira. Segundo, luse egiz. Autobategan, amil degia. Entzun dituzu, Iruarren istorioa Jovanino Guarezkirena eta Fouftel, Julen Gabiriarena. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu.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 Erdu Rengo batean ostera ere, xerezaderen arxiboa, literatur podcastera. Laster